18. Двобій у степу Всюнічний самовито гнав свого коня Волох. За ним, немов, дві зловісні тіні летіли на схарапуджених конях, малюта й сухий. Неслися вони навпростець, і здавалося їм, що страшний вовкулака нас доганяє. Поперек сідла отамана харцизів лежала непритомна дівчина. Її коса наполовину розпустилася, і пишне волосся золотим вієлом світилося у місячному сяєві. Однією рукою Волох звично притягнув ременем гнучкий стан дівчини до сідла і більше не дивився на свою бранку. Лише вранці вони зупинили коней у невеличкому ярку поблизу річки. Харцези не розмовляли між собою, тільки сірі обличчя і тремтячі рухи видавали переляк, який вони несли в собі. Волох зняв із сідла Оксану і поклав її на свою чорну кирею. «Чого там не із дівкою вовтулишся?» – кинув йому Малюта. «Хіба що у Крим вирішив продати або пану якомусь московському?» Тут обличчя його скривилося в посмішці. «Або давай спочатку ми розважимося!» Волог плеснув води із филяги в обличчя Оксани. Вона тихо застогнала і відкрила очі. Побачивши страшні обличчя харцизів, що схилилися над нею, дівчина зойкнула і зіщулилася на оперелякане кошеня. Волог зиркнув на Малюту. «По кабаках із своїми московками розважатися будеш! А за цю нам стільки грошей дадуть, що тобі на рік гульні вистачить!» Малюта із сумнівом подивився на Волоха «Дівка, нічого, ладно. Тільки хто ж тобі за неї стільки казни відвалить?» «Невже він?» Волох озирнувся навкруги. «Хоча й не на ніч мовлено, але краще не згадуй». Почувши такі слова, Оксана схопилася руками за обличчя і гірко заридала. Волох підхопив її за мокрий від сліз обличчя і повернув до себе. Навіть кам'яне серце, дивлячись на красу дівочу, на жах у синіх заплаканих очах здригнулося б. Але не серце Волоха. Він зареготав, але раптово сміх його обірвався, і він процідив, дивлячись притул на Оксану. «Не вже здогадалася, голубонька, за кого кажемо?» Тут Волох вихопив кинджал і приставив до тонкої шиї дівочої. «І не рипайся, дівчино, бо з'яжемо й на аркані за собою повелечемо. По степових корчах, зрозуміла?» Оксана, дивлячи у горлі ридання, кивнула. Волох підхопився і зиркнув на харцизів. «А тепер...» Треба довідатися, яким краєм нам на Ромодан вибратися, бо щось мені знову із вовкулакою зустрічати не хочеться. Він заскочив на коня і крикнув малюті. Доглянеш за дівкою, якщо її хоч пальцем зачепиш, голову знесу. І з цими словами він разом із Сухим поскакав у степ. Зірочка, зірочка, зірочка. Навряд чи після пекельної ночівлі у химерній корчмі могло щось збентежити Остапа та Давила, але видовище пошматованих трупів, які всіяли подвір'я покинутого хутора, примусили запорожців зійти з коней і глибоко замислитись. Остап уважно роздивився, переплутані сліди на заюшеній землі, і обличчя його скам'яніло. Він пройшов за комору, там лежав повалений тин, і збита трава рясно виказувала сліди коней, що уходили в степ. Остап озирнувся, Давило задумливо дивився вдалеч. Він помітив уважний погляд Остапа. І кивнув головою. «Давай, може дійсно доженемо?» Зірочка, зірочка, зірочка. Якусь хвилину малюта прислухався до стихаючого тупоту копит, потім подивився на Оксану і підсів до неї. «Ну чого ти лякаєшся, ладушко? Ти з нами добрими розбійничками не пропадеш!» Голос його був майже лагідний, але Оксана відсахнулася від харциза. «Не бійся!» – повторив той. «Ти тільки мене пригрій! І я тобі хустину подарую!» «Пусти мене, добрий чоловік, батько мій тобі віддячить!» Промовила Оксана, благально дивлячись у вічі малюти. «Егежа, як же, крале!» Хрипко зашепотів той і, схопивши дівчину, за стан повалив на траву. Дівчина спробувала закричати, але жорстка долоня затиснула її рот. Відчувши у своїх руках молоде тіло, пружні перса і стегна харциз втратив голову. Оксана, ламаючи нігті, намагалася дряпатися, але все було марно. Колюча руда борода лізла їй в обличчя, хижі руки дерли сорочку. Раптом Оксана відчула під рукою дерев'яне руків'я ножа за поясом у харциза. Зібравши останні сили, дівчина вихопила ніж і штрикнула ним Малюту в бік. Той заволав і підхопився, тримаючись за ребра. Оксана підхопилася і кинулася тікати. Малюта зробив декілька кроків за нею, простягуючи руку. З його рота на бороду потекла червона юшка. Він захитався і впав. Оксана вискочила із яру і побігла, не розбираючи дороги. Перед очима її... Стояло хиже обличчя Малюти. Вибігши в поле, вона відразу помітила Волоха і Сухого, що верталися до Яру. Ті повернули коней до дівчини. Оксана заміталася йому властівка між двома вершниками. Волох, лаючись крізь зуби, тільки нахилився, щоб схопити дівчину, як блискучий промінь сонця засліпив його очі. Він закритив головою і крізь яскраве світло побачив двох вершників, що наближались до них. Сухий, який зіскочив з коня і вже схопив Оксану за руки, теж помітив незнайомців і застиг. Вершники неспішно під'їхали. «Ето, Стапи", — а чи не зарано у них тут лови почалися?» – запитав товариша здоровенний вершник. Схожий ти чоловіче на козака, а чомусь ординським промислом займаєшся?» – звернувся до Волоха Остап. «А тобі яка біда до того?» – похмуро сказав Волох, поклавши руку на рукоять пістоля, що стирчав із шкіряного кобура біля сідла. Оксана видряпилася із рук харциза і кинулася до козаків. «Рятуйте! Ці харцизи мене викрали!» Закричала вона, вчепившись тремтячими руками у стремено Остапа. Не бійся, дівчино, густим басом гримнув Данило. Ми цих людолові зараз на шлях праведний наставимо. Гримнув постріл. то Волох вихопив пістоль і розрядив його в Остапа. Куля збила із голови козака шапку. Чоловік стріляє або кулі носить, засміявся Остап і брязнув шаблею, бачу, ти тільки одягом козак, а потім повільно додав, уважно вдивляючись в обличчя отамана. Хоч загинь по козацьки, тварюко. «Зараз подивимося, хто загине!» – крикнув Волох, скинув кармазин і блимнув шаблею. «Давай, Сухий, тельбухи цим пентюхам випустимо!» Сухий стрибнув на коня, і супротивники почали роз'їжджатися по зеленій рівнині. «Ну що, потанцюємо, бісові душі!» – гаркнув Давило. Вороги вдарили острогами коней і понеслися назустріч, виставивши наперед клинки. Оксана із завмираючим серцем дивилася на герць. Земля здригнулася від тупоту копит. Четверо вершників летіли назустріч. Відстань між ними швидко танула. Пил здіймався зі столоченого ґрунту. Хтось пронизливо гикнув, і вершники збилися у відчайдушній рубанині. Хрупіння коней вигуки вершників і бряскіт шабель приголомшили Оксану. За хмарою пилу, крізь сліпучі сонячні промені, вона бачила тільки зблиски шабель і чула оскаженілі прокльони. Іноді над бойовиском схоплювався на дибки кінь, іноді на мить виривався вершник і знову кидався до січі, розмахуючи шаблею. Нарешті, з клубка бійки, вискочив кінь. За яким волікся настільки заюшений кров'ю вершник, що Оксана не змогла відразу роздивитися, Харцисце чи козак. Замить. За ним виїхав кремезний запорожець, витираючи лезо. Він провів широким рукавом сорочки по своєму спітнілому обличчю, підморгнув Оксані, недбало кинув Катюзі по заслузі. і почав уважно вдивлятися у хід герця. А тим часом два вершники рубалися з небаченою люттю. Здавалося, що від розпечених іскрин, які рясно сипалися з клинків, запалає трава під кінськими копитами. Раптом двобій припинився. Волох, хитаючись у сідлі, від'їхав на кілька метрів. Шабля випала з його руки і впала, брязнувши об камінь. Волох закинув голову назад, по обличчю текли струмки крові. Кінь його застиг, стривожено роздуваючи ніздрями, отаман харцизів погойдався трохи і, схилившись набік, тяжко завалився під копита. Остап зістрибнув із змиленого коня і підійшов до Волоха. Він довго дивився на колишнього січовика, а потім озирнувся на Давила. «Живий. Я його тільки пласом пригрів. До вечора очухається». «Що ж ти цього шибеника смерть не зарубав?» – здивувався вежник. Остап мовчав, не зводячи застиглого погляду із непритомного Волоха. Оксана, не вірючи у свій порятунок, тремтіла. «Заспокойся, ясна пано, гречного звернувся до неї Остап, подаючи руку. «Ми, козаки, чесні, а із твоїми кривдниками зазвичай вчинили. Розкажи краще, звідки тебе ці розбишаки вихопили і з якого ти роду». Оксана довірливо подивилася у вічі Остапа. Обличчя запорожця було відкрите і щире. Тільки десь у глибині його зіниць дівчина помітила щось таємне, немов визирало звідти, тяжке і болісне знання. Крізь сльози Оксана розповіла про напад харцизів на хутір і нічний жах втечі від пекельної потвори. Остап і Давило похмуро вислухали і перезирнулися. «Що ж, ми тут в одній корчмі не такі дива бачили!» – бовкнув Давило. Остап м'яко додав. «Не печі очі слізьми, а краще поїдемо, батька твого пошукаємо». За цими словами, він легко немов пір'їнку підсидив дівчину в своє сідло, потім перекинув отама на харцизів через коня. «Може, поховаємо зарізяку?» – запропонував Давило, кинувши погляд на іншого харциза. Остап подивився на небіщика, на його коня, який, розмахуючи хвостом, стояв над ним і різко кинув. «Катюзі по заслузі!»